за всяку ціну продовжити виставу грати так щоб вона була цікавою щоб публіка просила ще і ще не вимагала опускати завісу гордо ступав іслам гірей до султанського селямлік він уже був упевнений у перемозі розумний сефер газі великий друг і мудрець, але дивне одне чому йому не допомогли Капекулу Сеймени, а Перекопський бей, який послав на султанське торжище свого Салердага агу Мемета з мішком золота. Ісламові згадалася розмова за таликом пашла медере Хто буде твоєю правою рукою? Мансурбей. Хоче бути нею. З Мухамедом, видно, не вдалося. А чому? Невже брат не ласий на гроші? А може, побоявся бай давати золото в нездалі руки і дає їх сильнішому, щоб купити хана для себе? Так. Але ж коли хабар заходить у двері, правда виходить через вікно, невже йому не вдасться чинити свою правду, бо він куплений хабаром ще до вступу на престол. Ібрагім восідав на краю басейну, спершись ліхтем на подушку. Він силкувався надати своєму обличчю виразу зверхності і владності та блідість. Змережена кров'яними жилками, робила його нікчемним, жалюгідним. Біля султана стояв задуманий Великий візир. Іслам Гірей, постоявши мить перед своїми повелителями, вклякнув на землю і тоді побадьорішав султан. Бачиш, Ісламе, я призначаю тебе ханом. Подивлюся, який ти є. Ти мусиш бути другом мого друга і ворогом мого ворога. Чи правда це, скажи, що Мухаммед готував зраду? Іслам Грей глянув на великого візира. Азем Паша знає, хто посилав бунтарські листи в Крим. Він зараз може про це нагадати. Але відступати нема куди. Не смію заперечити того, що є правдою, відповів. Правда вище моїй любові до брата. Іронічний блиск спалахнув в очах Азем Паші, зблиснув і погас. «Ведіть, Мухамеда!» сказав Ібрагім. Іслам рвучко повернув голову до дверей. «Не сподівався побачити тут брата. Виходить, ще не перемога. Мовчазний Азем Паша влаштує зараз допит гіреєм. Бачиш, Мухамеде, так само самосилвано, повільним і наставницьким тоном, вів далі Ібрагім. Ти не хотів бути моїм другом, то поїдеш сьогодні на Родос і дякую, що дарую тобі життя. Але звідти вже не повернешся. Що маєш сказати, крім поклону ногам твоїм, султане? Нічого нині зробити не можу. А братові своєму, з твого високого дозволу, хочу нагадати приказку. Коли риєш яму, рий по своєму зросту. Великий візир мовчав, ісламові відлягло від серця. Не гоже розмовляти підданим у присутності повалителя. Але коли намісник Аллаха дозволив вам не цим, Отверсти уста, то скажу тобі, Дост Ака, рідний брате, яму по своєму зросту вирив ти. Мені ж ти повинен бути вдячний, адже тільки три Мухаммеди правили в Криму, ти четвертий. Всі вони померли раніше свої смертної години, і всі поховані в Ексіюрті на околиці «Бахчисарая, ти ж на родосі доживеш до глибокої старості і закінчиш свій шлях у мирі і спокої. Але мене ти замінив, відповів Мухаммед, То звідки така впевненість, що не упокоїшся замість мене в усипальниці моїх тезків?» Ібрагім кивнув рукою. Мухаммеда вивели. Потім зміряв поглядом іслама. І знову боягузлива блідість виповзла на його худіщоки. Він боявся цієї людини, що стояла перед ним у стриманій покорі, і не усміхалася. Не усміхалася улесливо на його слова. Але відмінити свого рішення не мав сили. Великий візер мовчав. Ну, ралі чомусь не прийшов, Замбол вже, певне, підслуховує за дверима. — Скільки тобі років, іслами? — І як ти сідаєш на коня? — спитав султан по хвилині. — Мені всього сорок років, султане, а сідати на коня я тільки починаю, — відказав іслам. І звелись острішковаті брови у великого візира. Азем паша не чекав від нього таких відточно зухвалих слів. Ну йди, промовив тихо султан, і додав, як щось непотрібне, другорядне, а служи мені правдою. Іслам гірей поклонився, підійшов до Ібрагіма, поцілував полою кафтана і повернувся до виходу. Слуги наділи на нього соболину шубу, покриту парчею, оперезали шаблею, прикрашеною дорогоцінним камінням. Нового кримського хана супроводжував Азем Паша у двір. Іслам ждав від нього настанов, але великий візир і тепер не промовив ні слова. Тоді хан сам зупинився і сказав – дивлячись в очі старому. Великий візирю, я прошу, щоб мені порта не заважала різними фірманами розпоряджатися долою Криму. А земпаша витримав гострий погляд Іслам Гірея і вперше за нинішній день вимовив тобі в добру для тебе пору. Іди, я завадити тобі не встигну. І знову зустрілися вічнавіч віч володар і мудрець. «Ти сказав тоді, Омаре, що кожна чужа земля сповнює наш народ тривогою. Поясни, що ти мав на увазі». Великому візирві недаром згадалися саме ці слова Меддаха. Сперед очей не зникав образ незалежного і гордого іслам-гірея, який явно обдурював Ібрагіма і повернувся у свій Крим не для жарування. Війна з Кримом неминуча, але хто тепер вийде переможцем, коли туди пішли?